Вона продиктувала, спостерігаючи, як він записує і підкреслює. «Тобто ви приїхали в Макдональдс десь о десятій годині?» – сказав він. «Запізно для вечері, хіба ні?» Піп знизала плечима. «Що поробиш ще підліток? Ти вживала алкоголь?» – запитав він. «Ні», – відповіла вона твердо, – «бо це було б порушенням закону». «Це правда», – сказав він, знову дивлячись у свої нотатки. «А скільки ви були в тому Макдоналдсі?» «Досить довго», – сказала Піп. «Ми замовили їжу і сиділи десь півтори години, гадаю. Потім я купила нам морозива на дорогу назад. Можу перевірити в додатку Барклейс. Коли це було, я платила карткою». Хокінс ледь похитав головою. Йому не треба було дивитися її телефони. У нього були свої методи перевірки алібі. На відео вона буде чітко як день у черзі, уникаючи камери». «Дві окремі транзакції її картки. Все залізобетонно Хокінсе. Тобто, ти думаєш, ви поїхали з Макдональдса десь об одинадцятій годині? Тридцятя. Це моя найкраща оцінка, так?» – сказала вона. «Якщо не перевіряти точно, куди ви рушили потім?» «Додому», – сказала вона, насупившись, бо відповідь була очевидна. «Я відвезла сестер Ворд додому, а потім сама поїхала до себе». «О, котрій ти повернулась додому?» Знову же не стежила за часом, особливо, бо не мала телефону, сказала вона. Але коли я прийшла, мама ще чекала мене в ліжку, і це було вже після дванадцятої ночі, бо вона щось сказала про те, що вже за дванадцяту. Ми збиралися рано вставати наступного ранку, а потім, поглянув угору, а потім я лягла спати, а на весь час смерті. Піп бачила, як це відбивається в нових зморшках на лобі Хокінса. Звісно, вона могла брехати, можливо, він так і думав, він мав усе перевірити. Але вона не брехала, не в цій частині, і всі докази чекали на нього. Хокінс видихнув, знову пробігши очима сторінку, щось його турбувало, Піп це бачила. Інтерв'ю призупинено об 11 годині 43 хвилини. Він натиснув «Стоп» на пристрої. «Я піду візьму кави», – сказав, підводячись і збираючи справи. «Будеш? Ні, не хотіла». Її нудило після сплеску адреналіну. Живіт нарешті розслабився, бо вона вижила, виграла, Макс убив Джейсона, і це не могла бути вона. Але до кінця ще не відпустило, щось у його очах вона не могла зрозуміти. Хокінс чекав відповіді. «Так, будь ласка», – сказала вона, хоча не хотіла. «Молоко без цукру». Невинна людина погодиться на каву, тій має чого приховувати, хвилюватися. Дві хвилини. Хокінс усміхнувся і вийшов. Двері клацнули, і Піп почула приглушені кроки у коридорі. Можливо, він йде по каву, а можливо, передає нову інформацію іншому офіцеру, щоб той перевірив її алібі. Вона видихнула, розвалилася на стільці. Зараз не треба було грати, ніхто не спостерігав, Хотілося закрити обличчя руками і розридатися, закричати, засміятися. Бо вона вільна, все закінчилося, можна заховати той жах і більше не випускати. А може колись через роки вона взагалі забуде про це, або життя притупить гострі кути, змусить забути відчуття майже смерті. «Тільки хороше життя здатне на таке», – подумала вона. Звичайне, можливо, тепер вона його заслужила – у кишені задзвонив телефон Піп, завібрував об ногу, вона витягла його і подивилась на екран. Повідомлення від Раві, як проходить день. Вони були обережні з повідомленнями, це залишає слід. Більшість їхніх симс тепер писані кодом, непомітні, або просто погоджували час для розмови, як проходить день. Насправді означало, що відбувається, все вдалося. Для сторонніх нічого особливого – але це була їхня таємна мова, як і мільйон дрібних знаків «Я тебе люблю». Піп відкрила емодзі, знайшла великий палець догори і відправила лише його. День проходить добре, дякую. Так це могло виглядати. Але насправді це значило. Ми це зробили. Ми чисті. Раві зрозуміє. Він зараз кліпає на екран і видихає з полегшенням, відчуває це фізично, по-іншому сидитє, по-іншому відчуває кістки і шкіру. Вони в безпеці, вони вільні, їх там не було. Піп прибрала телефон, як двері в кімнату для допиту грюкнули. Хокінс зайшов, несучи обома руками два горня. Ось, він подав їй одну з логотипом Чельсі. «Дякую», – сказала вона, обхопивши горнятко долонями, зробила маленький ковток. Занадто гірко, занадто гаряче – але вона все одно всміхнулася йому у відповідь. Хокінс не сьорбнув, поставив свою чашку на стіл і відсунув у бік. Натиснув кнопку на диктофоні. Інтерв'ю продовжено «О!» Він підняв рукав, глянув на годинника «Одинадцять!» «Сорок вісім!» Він якусь мить дивився на Піп, а вона на нього. Що ще він хотів у неї дізнатися? Вона пояснила дзвінок Епсу, дала алібі, що ще йому треба. Піп не могла зрозуміти. «Вона щось пропустила?» «Ні, все пішло за планом, пропустити вона не могла. Не панікуй, просто пий, слухай і відповідає. Але спершу треба витерти руки». Кров Стенлі знову повернулась. Отже, раптом сказав Хокінс, постукуючи рукою по столу. «Цей подкаст, це розслідування, ти плануєш продовжувати?» «Вважаю це своїм обов'язком», – сказала Піп. «І як ви самі сказали, якщо я вже щось почала?» «Люблю доводити до кінця». Вперта така. «Ти ж знаєш, що не можеш публікувати нічого, що зашкодить нашому розслідуванню».